Varmt och hjärtligt välkomna att fira gudstjänst i Pingkyrkan den här söndagen. Vi ska inleda den här gudstjänsten med att sjunga sången 47. Vill du ha texten nära ögonen så får du ta upp din sångbok, annars så går det bra att vila ögonen på skärmarna. Jag har redan fått höra Anna Holmqvist spela och vi kommer idag att få höra en predikan av Thomas Hallström. Rune Forslin kommer sjunga och jag tror att han har tagit hjälp av Jon olof Järnberg vid Flygben. Nej, eh, Olson ska jag väl säga på honom. Du ser, det är mycket namn. Själv heter jag Stefan Kindervåg och ska leda den här gudstjänsten. Ta ett programblad där ute om du inte har gjort det innan du går hem. För det är massor som händer den här veckan. Det är bön varje dag i kyrkan och det är gudstjänst nästa helg. Och det är begravningsgudstjänst i veckan och det är bröllop i veckan. Så ta verkligen ett programblad så du kan se alla tider och stunder för när det finns möjlighet att av olika skäl vara här. Nu ska vi be tillsammans innan vi går vidare. Tack herre för att vi får fira gudstjänst tillsammans med dig idag här. Tack för att du är här för att beröra oss. Här för att verkligen möta våra hjärtan. Möta den längtan som vi har. Möta de behov som vi har herre Jesus. Jag tackar dig för att vi på det här sättet, öppet och fritt i vårt land får samlas. Fira gudstjänst. Prisa dig. Ära dig. Hjälp oss att verkligen använda den friheten den möjligheten herre Jesus. Och jag ber att du ska hjälpa oss att göra dig känd och älskad, Herre. Jag ber idag att du ska väl signa det ord som genom sång och predikan ska förmedlas till oss, Herre. Hjälp oss att sitta med öppna hjärtan och låta oss beröras av din helighet, din närvaro och din kärlek idag. Amen. Då ska vi få lyssna till Rune, varsågod. En frälsare, mäktig och god En mästare, helig och bli. Försonad och renad genom hans blod Jag nu har förblivande Frid som mig världen kan ge När han födde min själ ifrån mörker till ljus fick jag underbar, underbar frid Hallå, frid och oro min själ hade bränt Försvann vid hans ljuvliga hud hans frid är den bästa jag någonsin känn hans gud är den bästa och jo Underbar där underbar fri om som i världen kan ge, när han födde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag underbar, underbar fri. Jag ger givet till Jesus min mestare hand. Mitt liv, mina gåvor, mitt pund Den stig vill jag vandra som han mig befall Och göra hans vilja var stund Underbar frid, underbar frid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 Det henne som bär När allting annat vacklar Det är Guds mål Och Guds varmhärtighet All jordes berömmer sig Och glansdens locknar När sist jag står hos Gud i helighet det enda jag vet, det är att nå den räcker. Att Kristi blod, min synd, min skuld nu täcker. Det enda jag har, att lita till en gång. Det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Det enda som står igenom alla tider Det är hans kors och blodets säkra grön. Det har allt vad jag ber av höjast rådet faller Det varar blod, en kort och flyktig stund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 Det enda jag har inför den vita tronen Det är en frälsad skäll, halleluja Och detta är nu i halv min synd blev När Jesus blod för mig på Golgata. Det enda jag vet, det är att nå den räcker, att kristig blå, min synd, min nu Det enda jag har, att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Vi ser ju alla vem av oss det är som är tunn och vem som är tjock. Tabita Holmqvist, vad kul att du är här. Tackar. Vem är du egentligen? Jag är dotter till Samuel och Bodil Holmqvist. Och har varit medlem i församlingen ungefär åtta år. Okej, okay, hur gammal är du? Jag fyller 18 i sommar. Körkortet hägrar med andra ord. Ja, Ja, det är härligt. Du, när du, jag vet ju att du är ganska mycket här i kyrkan. Ja, det är jag. Men när du inte är här, vad tycker du om att göra då? Jag gillar att måla. Det gör jag väldigt mycket. Jag går i estetiskt program i skolan och målar mycket i skolan också. Så jag gillar jag spela bas och fjol. Ja, du är kung på bas, det vet du inte. Helt grymt bra. Du, när blev du frälst, och hur gick det till liksom när du tog emot Jesus. Det är jättesvårt att säga för att man, jag döpte mig när jag var nio, men när man tänker efter så jag, efterhand så var det inte då jag eh, riktigt bestämde mig för att nu ska jag verkligen leva för Jesus utan det var några år senare på nyhem, när de bad, bad för mig att jag skulle få en hel ante. Och då kände jag att men nu när det är det på riktigt och nu ska jag leva för Jesus. Kändes det bra liksom, eller? Ja, det är helt grymt. <laughs> och du, liksom nu, då, några, nu har det gått några år sedan dess. Eh, vad betyder Jesus för dig idag? Han är ju bäst, kan man säga. Först och främst. Och jag, tycker, jag blir bara glad när jag tänker på att han alltid finns med. Han är precis som en kompis. Man kan prata med allt om allt med honom. och Han finns alltid med. Och... Jag känner verkligen att när man vaknar på morgonen så han sitter där på sängkanten och är med. Det är rätt schysst. Det är bäst. Ja. Och sen har du varit med här som medlem i församlingen sedan du var nio. Mm. Och idag, vad betyder den här gruppen av människor och den här församlingen för dig? Det betyder nog nästan allt tror jag. Det är som en familj. Man kanske inte har pratat med alla eller hälsat på alla, men man känner ändå att man känner sig välkommen och man behöver ett leende så liksom känner man att man tillhör den här församlingen. Vi var ju på konferens i Västerås på Unite. Mm. Var det bra eller? Det var grymt. Det var jättebra verkligen. Man blev så inspirerad. Vad var det som var så bra med, med den konferensen? Det var jättebra talare som de gav ju bra eh, verktyg för att Växa i tron och verkligen göra rätt saker. De peppade den och man har blivit mycket starkare, känner jag. Och nu då när det är, vi kommer hem därifrån och alltså du är ju som jag misstänker, du skulle gärna önska att det var lite fler lampor som blinkar och att det var mörkare lite oftare. Så alltså, vi tycker ju det är bra, eller hur? Ja, <laughs> men alla, alla tycker ju inte att det är bra. Eh, och, men om man tänker att liksom, här finns massor med människor. Vad skulle du önska ska hända i framtiden? Både i ungdomsarbetet men också i församlingen i stort. Ja, Framförallt att vi får växa som församling. Att vi får komma närmare Jesus. Och det är ju målet med den här terminen att alla ska göra det. Och det tycker jag vi ska göra genom hela livet. Men sen också att vi gör Jesus känd hos våra kompisar. För att många vet inte ens vem Jesus är. Och det tycker jag ju inte är så bra kanske utan vi får väl vara förebilder där vi går fram och berättar om Jesus för det tycker jag är viktigast att de får veta vem Jesus är och sen är det väl en dröm att man ser sina klasskompisar stå här i bänkarna en dag på en ungdomssamling och prisar Gud och att man ser att det är fullt. Ja det är bra nu behöver inte Thomas bedeka <laughs> Tack för att du ville vara med i den här lilla soffhörnan. Tack. Jag tycker hon är värd en jättestor applåd Då ska vi se om Vi får något besök idag Om det är någon som är på väg in Och tänker ta med sig alla barn I söndagsskolan Se lite. Vi ska få sjunga lite också För det tycker vi om Det är härligt att sjunga Vi står upp, säger Anna Och då står vi upp När Anna säger det fortsätta att sjunga tillsammans ni får gärna sitta ner och medan vi sjunger sången 353 så ska vi ta upp möjligheten att ge en gåva till den här församlingen och den verksamhet och det arbete som vi står i så medan vi sjunger så får du möjlighet att ge den gåvan och vi sjunger 353 Hungrar, jag vill mätta dig Kom nära du som tveksam är Kom nära mig Du som mig vet vad vägen bär Kom nära mig Ett evigt liv jag dig beskär Till himmelen jag vägen är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 Om Omnära mig min vän, och jag ska bära dig. Om Omnära du som slagen är, omnära mig. Du som av sin bedragen är, omnära mig. Jag känner dig och har dig kärd.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 vill du stå brud i himmelen så klä dig i försoningen. Då ska för evigt du få vara nära mig. 14 dagar, om 14 dagar, så går startskottet för kampanjen 100 dagar med Jesus. Vi hörde det i vittnesbördet här av Tabita att vi under våren, nu är det spännande för vi testar in en ny mic idag. Den är lite hudfärgad så tycker ni att ni inte ser var den sitter så sitter den vid en vackra färg på kinderna här. Men det går det bra. Hörs det? Vi kör. Jag byter. har vi den här sportkommentatormicken, så ni ser den Hundra dagar med Jesus det är temat för vårens satsning här i församlingen den bygger på en bok som Niklas Piennes har skrivit med samma titel, Hundra dagar med Jesus om 14 dagar den 31 januari då börjar vi den här kampanjen då går själva startskottet den här boken är tänkt att läsa varje dag i hundra dagar. Ett litet kort avsnitt. Och då ska man börja läsningen den 1 februari. Så när du är här söndagen den 31 januari, då, då, då börjar kampanjen. Men sen börjar du läsa boken den 1 februari. Och hundra dagar, och så ska vi landa den 9 maj tillsammans. Och den här boken, den kan du få möjlighet att köpa redan idag- när du går ut från kyrkan här så har Birgitta lagt upp den på bokståndet och vi har gjort så här för att det ska vara enkelt och för att alla ska kunna skaffa sig en bok så tar vi hundra kronor för boken. Vi går in och sponsrar lite grann så att vi kan få ut den här boken till så många som möjligt. Hundra dagar. Den är till för dig som redan känner Jesus men den är också lämplig att ge till någon som ännu inte känner Jesus som man vill ska lära känna Jesus när du nu köper en bok för det första tycker jag att ni ska ha varsin bok allihop alltså är ni gifta med varann så behöver ni ju varsin bok och läsa själv i den här boken och göra anteckningar och när ni läser boken så ska ni samtidigt ha Johannes evangeliet och så blir det liksom en vandring tillsammans på det sättet sen är det ju uppligt att köpa någon bok också och ge bort så idag börjar vi sälja böckerna Nästa söndag, då kommer du kunna få ta med inbjudningslappar och dela ut till grannar och vänner. Där det kommer att stå att nu pågår det en kampanj i vår kyrka. Där vi talar om Jesus på ett alldeles särskilt sätt. Och så kan du dela med dig och bjuda med människor. Det är det vi önskar. Att vi ska lära känna Jesus mer. Men också, och kanske framförallt, att människor som ännu inte känner Jesus ska lära känna honom. Nu ber vi. Sen ska jag läsa ordet. Tack Jesus för att vi får vara samlade också denna dag på helig mark inför ditt ansikte. Tack för att du är här och tack för din egen närvaro. Jesus vi tackar dig för att du är vägen, sanningen och livet. Tack för att du älskar oss alla och att du är till för alla. Du kom för att uppsöka det som var förlorat och frälsa det. Och vi prisar dig för att du är här nu och du vill väl signa ditt eget levande ord på våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Så idag när jag predikar så tar jag också lite sikte på vårens tema. Det kommer handla om Jesus. Och jag har vandrat lite på olika sätt i mina tankar och haft lite olika rubriker för den här predikan, vad jag ska försöka säga. Men så här blev rubriken. Stötestenen som blev en hörnsten. Och det kan ju låta så där riktigt inomkyrkligt och obegripligt. Men jag hoppas du ska ge mig några minuter så att jag kan försöka förklara det för dig. Stötestenen. Som blev en hörnsten Eller stötestenen som kan bli en hörnsten Och då går vi till Matteus evangeliets tionde kapitel Vi ska se Jakob, fick vi till bibelordet Matteus 10 Verserna 32 och 33 Var och en Som känns vid mig Inför människorna. Honom ska jag kännas vid. Inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig. Inför människorna. Honom ska jag förneka. Inför min fader i himlen. När jag läste det här. Så blev det ett budskap. Rakt in i mitt eget liv. Och jag lyssnade och jag som hörde hur det här blev ett budskap till församlingen idag och säkert till församlingarna överhuvudtaget i vårt land. Alltså till oss som enskilda kristna, som lärjungar, men också till oss som församling. Var och en som känns vid mig inför människorna, honom ska jag kännas vid inför min fader i himlen. Den församling som vill kännas vid Jesus. Den församlingen kommer också han att kännas vid. Och då gick jag till Uppenbarelseboken. Det tredje kapitlet. Och läste om församlingen i Philadelphia. Det är ju spännande bara den tanken att. Det är så många församlingar som har valt att kalla sig just för Philadelphia. Det måste ju ha någon orsak. Det är ju två församlingsnamn framförallt till, som man har valt ifrån de sju församlingarna i mindre Asien som man själv har velat kalla sin församling. Och det är ju Smyna församlingen och det är ju Philadelphia församlingen. Nu är inte namnet så viktigt på det sättet utan det här är mer kännetecknande och viktigt för den församling som vill vara en församling som bekänner sig till Jesus. Men det här blev så talande för mig när jag läste. Uppenbarelseboken 3, verserna 7 och 8. Jag tror vi får dem där på skärmen. Och skriv till ängen för församlingen i Philadelphia. Så säger den helige, den sanfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn och där ser vi hur de här två texterna kopplar till varandra var och en som känns vid mig säger Jesus inför människorna, honom ska jag kännas vid inför min fader i himlen på samma sätt vill Jesus kännas vid en församling som är trofast, som är trogen som håller fast vid Guds ord som håller fast vid Jesus och som inte förnekar Hans namn Och det här med bekännelse Kontra förnekelse Är oerhört viktigt För jag menar så här Det är någonstans här som Själva kraftfältet finns Det är den som upplever detta Att man bekänner frimodigt Jesu namn Som också får uppleva kraften I sitt liv och när det handlar om att bli frälst så är det just detta. Bekännelsen av vem jag tror på, vem jag tillhör, vem som liksom har fått mig i sitt grepp. Vilket namn det är som har förvandlat och förändrat mitt liv. Och då säger romabrevet, 10 och 9, om vi går dit. Nu, Jakob, har du inte fått de orden, men är du snabb så... Kanske de hamnar på skärmen. Romabrevet. 10 och 9. Det blir en del bibelord idag, men det tycker jag är bra. Ska vi se här? 10 och 9. Ty, säger bibelordet, om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda då ska du bli räddad, eller då ska du bli frälst. För hjärtats tro leder till rättfärdighet Och munnens bekännelse Munnens bekännelse Leder till räddning Alltså det är ju uppenbart Av såväl nya testamentet själv Som modern Jesus litteratur Vi talade ju om det här på årsmötet Att Jesus är så aktuell Och det är ju underbart det är ju roligt detta, att Jesus är så aktuell. Det är ju jättebra att han är det. Men det är så tydligt att både då i Nya Testamentet men också i modern Jesuslitteratur så är den springande punkten Vem är den verkliga Jesus från Asaret? Alltså, är han Messias? Är han Gud? Är han Guds son? Eller är han det inte? Och det är det här som jag nu vill ta med oss in på en liten vandring Och förklara stötestenen Som blev en hörnsten Varför var det så med Jesus Att han blev en stötesten Ja, enkelt förklarat kan man säga Han framstod på ett sätt som de inte hade väntat sig Alltså när Jesus kommer till den här världen Det har vi påminnt varandra om nu i juletid hur Jesus kommer föds i betlehem men det börjar ju inte där för han fanns ju innan dess och allt detta vi har försökt att beskriva och när Jesus kommer så kommer han på ett sätt som man inte hade väntat sig och det där blev anstötligt och hela vägen blir det anstötligt men inte minst när vi kommer fram till korset och Jesus död på korset Hans förnedring, alltså detta blir, det blir anstötligt Och då kan vi läsa i första korintiebrevet Första korintiebrevet Första kapitlet, vi kan börja med den e versen Och där står det så här Talet om korset, det är en dåskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en gudskraft. Och så kan vi läsa den 23: versen. Men, säger aposteln Paulus, vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna Och en dårskap för hedningarna Alltså för judarna var det en stötesten För hedningarna var det en dårskap Men för de kallade judar som greker En Kristus som är Guds kraft Och Guds vishet Alltså var i ligger då problemet Med en korsfäst Kristus Jo, förväntan fanns att han skulle komma med makt, med myndighet Och regera Det står liksom i själva grundbegreppet En messias, en Kristus kommer på det sättet Och istället så blir han svag Lider nederlag, han blir hånad Han blir förnedrad och han blir korsfäst För judarna en stötesten och det är klart att de då tänker på femte Mosebokens 21 kapitel Där det har sagt så klart och tydligt att den som blir uppspikad på en träpåle är förbannad Men det där utvecklar ju Paulus sen och säger att Jesus tog förbannelsen på sig när han gav sitt liv på korset Och förvandlade detta som i människors ögon Som i judarnas ögon Som i hedningarnas ögon var någonting anstötligt Till en Guds kraft till räddning och frälsning Alltså stötestenen som blev En hörnsten Alltså man kan ha en messias det var man med på. Det kan komma en messias, en frälsare. Och det kan förekomma korsfästelse. Det var man också med på, men man kan inte förena dessa två. Och så blev han en stötesten för dem. Det här var ju förutsagt av profeterna. Jesaja talar om det. Det kommer en sten, en hörnsten som man kommer att snava på, göra sig illa på, en sten som kommer att bli till fall. Men som också kommer bli till upprättelse, som kommer bli till kraft, till frälsning, till räddning för den som tror på den. Och då kan vi gå till romabrevet 933. Romabrevet 933. Och precis innan den versen så står det om judarna om Israels folk att de snubblade över den stötestenen som skriften talar om. Se, i Sion lägger jag en sten som man snavar på, en klippa som man stöter emot. Men den som tror på den ska inte stå där med skam. Och så vill jag läsa Matteus 21 och 42 Och då säger Jesus så här Har ni aldrig läst vad som står i skriften Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten Herren har gjort den till detta Och underbar är den i våra ögon Det är intressant att det här ordet stötesten På grekiska är skandalon och därifrån har vi fått vårt svenska ord skandal Alltså för judarna var korset en skandal Men, säger ju Guds ordet För den som tror på Jesus För den som tar korset till sig Så är den Guds kraft till frälsning och räddning Och så vill jag läsa jag tar många bibelord Men första Petrus brevet också Andra kapitlet Versarna 6 och 7 Första Petrus Andra kapitlet 6 och 7 Det står ju i skriften Se på Sion lägger en hörnsten Utvald och ära Den som tror på den ska inte stå där med skam Äran tillfaller Alltså er som tror Men för dem som inte tror Har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som de snavar på. En klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Alltså det här är det underbara budskapet egentligen. Att för varje människa kan den här förvandlingen ske. Att Jesus blir, alltså går från att vara och bli stötestenen till att bli hörnstenen i våra liv. Den som vi kan bygga våra liv på, den som vi kan bygga vår framtid på. Den fasta klippan, den fasta grunden, den fasta förankringen. Hur blev Jesus till anstöt? På vilket sätt blev han till anstöt? Nu har vi talat om korset. Men det fanns ju andra saker också För det första, genom sitt enkla ursprung Som Nazaré Natanael, en av dem Som var insatt i skrifterna Han säger så här Kan det komma något gott från Nazaret? Det var för bra för att vara sant Och så där vid något annat tillfälle Ja men inte han Galilee. Och så Försöker de få ihop pusslet med Jesus Ja men Bethlehem och stad Och och Nazari Alltså hans enkla ursprung Det blev en stötesten Som snickaren Blev han en stötesten Ja men är det inte snickaren Sa man ju Bor inte hans systrar här också Och så var det förenkelt Alltså Gud kan inte vara människa alltså den där föreningen av att Gud är sann människa och sann Gud är det inte snickaren och det var för enkelt och så blev han till anstöt för dem han blev till anstöt Jesus därför att han umgicks med människor som de inte tyckte han skulle umgås med han umgicks med vanligt folk, han umgicks med syndare med människor som Bibeln kallar för publikaner alltså tullindrivare Horor, det fanns ett klientel av människor som han umgicks med. Som han gav i sitt alltså, evangelium om förvandlade liv. Och man ser ju så tydligt att han blev till anstöt. Han blev till anstöt för sin nitälskan och passion för Guds hus. När han går in i templet och driver ut de som gör affärer där. monglarna, de här som eh, säljer och... Köper då. Han brinner i sitt hjärta och säger Mitt hus ska vara ett böneshus för alla folk. Och där ropar barnen i glädje och, och liksom lovsång. Och så blir han till anstöt för dem på det sättet. Genom sitt förhållande till sabbatsbudet. Ja men Jesus det är väl inte okej okay att göra gott och bota på sabbaten. Och så talar han om att ja, men den här kvinnan med krok krok i rygg, eller vad ja, jag tror det var så jag, i Lukas 13, hon har varit fången av Satan i så många år. Skulle det vara fel att sätta henne fri, så gör ju ni. Med oxar och åsnor, och de behöver ju vatten även fast det är sabbat. Alltså han, han blev till anstöt för dem. Och inte minst då genom sitt anspråk på gudomlighet Att vara Gud Och de rasar Du gör dig själv till Gud Fast du är människa Och för judarna var det bara så Han hädar Ingen kan säga att man är Gud På det här sättet Alltså hur blev han till anstött Och så säger då Jesus till dem så här Salige den som inte kommer på fall för min skull. Och i den gamla översättningen så stod det och stod den Salig för den, salige den för vilken jag inte blir en stötesten. Alltså det finns och jag vill bara säga det. Det finns någonting anstötligt med Jesus. Det kommer du att upptäcka. Men du kommer också att upptäcka att det är det som kan bli kraften i ditt liv. Förr eller senare snavar du på stenen. Men det kan bli din räddning. När du famnar detta kors som restes en gång. I människors ögonen dårskap. Men för oss som tror en Guds kraft till räddning. Och så kan man sjunga För det urgamla kors Vill jag trogen och glad Fördra både hån och förakt Tills han kallar mig hem till den himmelska stad För att dela hans ära och makt Det enda som bär och står genom alla tider Så sjöngde Rune Det är hans kors Och blodets säkra grund och det här är Guds strategi När inte visheten nådde in i hjärtan Kunskap Då har Gud en plan Att låta dem visa stå där med skam Uppenbara detta för dem som är som barn Denna dårskap Och det här kan du läsa om i första korintiebrevet Och så säger Paulus den här världen, de har sitt sätt att ställa fram vad som är viktigt och väsentligt och vad som är rätt och riktigt. Men vi förkunnar en Kristus som är en stötesten för judarna, en dårskap för hedningarna men som är en kraft, en Guds kraft för den som tror. Vad är det anstötliga idag? Ja, det finns säkert många saker. Men en av de saker som är anstötligt i det kristna budskapet, i personen Jesus, det är Johannes 14 och 3. Där Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och att ingen kommer till fadern utom genom mig. Ja, men är det så? Är det inte bara så att det är bra med den kristna tron för, för den som känner att det är bra? Är det inte bara så att det här är en av många möjligheter? Det är en av vägarna, det är en av livsstilarna, det är en av, av de stora sanningarna. Men du vet, då är det lite grann som han säger om pensionen på tv, den här reklamen. Att, hur är det han talar nu? Att... Det handlar inte bara om det här med att det ska vara relativt Du vet att man sitter och är relativt nöjd med sin pension Man måste vara absolut nöjd Känner ni igen den där? Ja, här är det lite samma sak Det är inte relativt när vi möter Jesus När vi kommer till stötestenen Det är absolut Därför han säger jag är vägen Jag är sanningen Och jag är livet och den som tror detta Ska uppleva kraft i sitt liv Den som bekänner Och inte förnekar Ska uppleva här i kraftfältet Ljungfrufödseln Fast det var ju anstötligt också På den tiden Men det där vill man ju tona ner Väldigt stark inte kan Jesus ha fötts av Jungfru Maria Inte kan han blivit avlad genom helig ande och så ska man göra om och... Det är anstötligt Visst är det anstötligt ja, Men det... här får man ju inte ihop det Men här får man ihop det När jag tror För då är det kraft Guds kraft till frälsning Guds kraft till räddning och därför är avgränsningar nödvändiga Så var det på den första kristna tiden Så när Paulus trädde fram i Korint och säger När jag var hos er Då ville jag bara veta av Jesus Kristus Och för att det inte ska råda någon som helst tvivel om vem, Vilken Jesus han talar om så säger han Den korsfäste Kristus Och det är ju likadant när de vittnar efter Jesu död och uppståndelse Ser de väldigt noga med detta Att de vittnar Om den Jesus Som Bibeln talar om Som föddes i Betlehem Nazaren Jesus Kristi namn Säger Petrus och Johannes Till den här lame mannen. Det är viktigt med den där Att det är Nazaren Jesus Kristi namn Inte vilken Jesus som helst och det är den uppståndne Kristus som predikar. Han som lever. Och han som lever i evigheters evighet. Och Johannes tar upp det här i sitt brev, sina brev. Han skriver i första Johannesbrevet 3 och 2. Därför att det finns så mycket som vill göra anspråk på det här med kristen tro. Vad som är rätt och riktigt Och då säger Johannes att Det finns någonting ni kan pröva allting emot Alla andar som vill försöka göra sig gällande Och då säger han så här Att varje ande som erkänner Att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt Är från Gud Ja men där har vi ju någonting att stämma av emot Men så säger han den ande som förnekar detta Att Jesus Alltså skulle vara Gud Den ande som förnekar Jesus Den är inte från Gud Och så till och med säger han Det är antikrists ande Alltså kraften i evangeliet Det ligger i detta Stötestenen som blev en hörnsten den upplevelsen kan bli din. Och då kan du få säga, nu ska vi läsa ett par bibelord igen. Romabrevet 1 och 16. Så ska jag gå in för landning. Romabrevet 1 och 16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. Och i andra Timotheus första kapitlet och tolfte versen. Andra Timoteus 1 och 12 Och Paulus skriver Därför måste jag utstå allt detta Men jag skäms inte För jag vet vem jag tror på Och det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott Ända fram till den dagen Hörde Det här är vittnesbördet Jag skäms inte För jag vet vem jag tror på det är vår längtan, också den här vårterminen, att vi ska lära känna Jesus mer. Komma närmare honom, vem han är, vad det betyder att leva sitt liv tillsammans med honom. Med detta frimodiga vittnesbörd, jag skäms inte för evangeliet. Jag vet vem jag tror på, jag vet att det här det är Guds kraft till räddning och frälsning. Tillbaka till Philadelphia, Församlingen som inte hade förnekat Jesu namn. Församlingen som hade hållit fast vid Guds ord. Det är vägen också för en levande församling idag. Mitt i sin egen svaghet. För det säger ängen, Jesus själv, till församlingen i Filadelfia. Jag känner din svaghet, din kraften är ringa. Det är liksom... Inte där det sitter, i det yttre Men de hade en överhörd inneboende kraft På grund av att de höll fast vid Guds ord Och de höll fast vid Jesu namn Den korsfäste, den levande, den uppståndne Jesus Och det gjorde att en dörr öppnades Som ingen kunde stänga Sen skulle man kunna fortsätta och bara tala om att det här är vägen på alla nivåer. För så där sen Gud utväljer ett folk, då har han samma strategi. Han väljer det som är svagt. Inte många säger han var märkvärdiga i mänsklig mening. För det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. En församling må vara svag på ett sätt Men äger i sig en inneboende kraft Som spränger upp dörrar och gränser När det handlar om Guds levande ord Bekännelsen till Jesu namn Den uppstående levande Jesus Guds kraft till frälsning Har blivit uppenbarad för oss Ska vi be Jesus vi tackar dig för den här stunden inför ditt ansikte Tackar dig för ditt levande ord Tackar dig för att vi får läsa det så mycket vi vill Och hämta mat och näring Vi får påminna oss om vem du är Verkligen är Och Jesus vi vill bekänna oss till dig idag Du som säger att du är både lam och lejon Vi vill inte förneka, vi vill bekänna vi vill hålla fast vid dig Vi vill leva i kraftfältet evangeliets kraft till frälsning och räddning Herre det är vår erfarenhet nu vill vi att det ska bli väldigt många andras erfarenhet också att korsets kraft gäller idag Halleluja till frälsning till räddning Jesus jag tackar dig för att du som på ett sätt är stötestenen var stötestenen kan få bli hörnstenen för oss den fasta grund varpå vi bygger våra liv och lever våra liv tack för att det finns någonting i den här tillvaron som håller att leva och dö på en hörnsten Jesus Kristus världens frälsare tack för att du har blivit min frälsare och du vill bli varje människas frälsare Tack för att du vill bli det här och nu. För den som öppnar sitt hjärta och i tro tar emot av vad du har att ge. Och med sin mun bekänner att det är du som är Herre. Att du har uppstått från det döda. Och att du lever idag och lever i evigheters evighet. Amen. Amen. Ja, medans Margareta spelar introduktion till sången så tänkte jag så här nu satt i bänken. Den här dagen är en speciell dag. Kanske framförallt för att vi har aldrig upplevt den. Den är helt ny. Vi har lyssnat till en god predikan som vi heller aldrig har hört tidigare. Tack för den. Ni kommer att få höra en sång av ett par som ni aldrig har hört tidigare. Vi har nämligen aldrig sjungit tillsammans förr. Så att lite ovana är vi. Men för att kompensera detta så har vi valt en av de finaste säsonger som finns. Lina Sandells, Blott en dag. Ett ögonblick i sänder. Blott en dag. Ett ögonblick i sänder Vilken tröst var den som kommer på Allt ju vilar i min faders händer Skulle jag som barn väl då Han som bär för mig en faders hjärta Han ljöjer åt varje ny för dag del av fröjd och smärtan Böda, vila och beha Nej alla dagar nära För var särskild tid med särskild år Varje dag det kymmer vill han bära Han som heter både kraft och ro. Sorgondagens omsorg får jag spara Om en odigt finns min, min vandringstid Som din dag så ska din kraft åka vara Detta löftet gav han Hjälp mig då att vila tryggt och stilla, blott vid dina luften Herre kär. Hej min tro och hej den tröst för spilla, som i ord mig förvara där. Hjälp mig, Herre, att vad häls mig händer. Klaga ur din trogna Faders hand. Låt en dag ett ögonblick i sänder. Tills jag någ det går. Så ska vi också här i gudstjänsten be för nya medarbetare Och jag vill välkomna fram Sven och Ulla Britt Nyman och församlingsledarna Ska vi bedja för, för er idag Välkomna fram Det är ju så här att Gud han kallar och utrustar människor till särskilda uppgifter i församlingen. Det Kan vara olika uppgifter för olika tider. Och då säger bibelordet att tjänsterna är olika men Kristus är den samme. Gåvorna är olika men anden är den samme. Verksamheterna är olika men Gud är den samme. Och så står det att han verkar i allt och överallt. Och idag vill vi be för er två som har ställt er villiga att gå in i uppgiften att vara ansvariga för omsorgen i församlingen. Vi arbetar ju så att vi har fem olika verksamhetsområden. Livsnära smågrupper, gudstjänst, mission- Barn, ungdom, familj och omsorg. Och det är ett stort och viktigt område med många olika uppgifter. Och där ska ni gå in och tjäna Herren. I församlingen och säkert också för vårt till välsignelse i ett utåt perspektiv. Och ni ska fullgöra uppdraget så att Jesus Kristus blir känd och Guds vilja förverkligad. I vår församling så bärs vi av en vision Vi bärs av Guds eget ord och allt som står där Men vi har formulerat det så här att vi vill vara en öppen församling Som rör sig i kärlek Vi tror att det är det grundakordet vi alltid måste komma i Och vi vill vända oss utåt för att vinna människor Inåt för att vårda varandra och växa Och vi vill vända oss uppåt för att i tjänst och tillbedjan ära Gud. Och den här uppgiften, den är framförallt den där inåtlinjen. Inåt för att vårda och för att växa. Och till det så kommer det att höra att vara varsamma människor. Och att bevara förtroenden som ges i samtal.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 I mitt namn. Och så säger Jesus till er och till oss alla. Detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Nu ska vi be och välsigna er. Jag ska be att du och Håkan leda oss i bör. Jesus, tack för den här stunden. Tack Jesus att du kallar. Tack Jesus att du utrustar Tack Jesus att det är du som leder Du leder hjärtan, du leder tankar Tack Jesus att kärleken, det är från dig den flödar Tack att den flödar in i våra hjärtan Jesus, jag prisar och ärar dig Jesus Jesus, nu ber vi för Ulla, Britt och Sven Jesus, Jesus, du som har kallat dem i tidiga år i tidiga år kallade de i tjänst till dig, kära Herre Jesus, Jesus Jesus, tack att de nu får gå in i den här uppgiften, Och Jesus jag ber att du med den heliga andes kraft och smörjelse bara ska vara över dem och leda dem och uppmuntra dem och glädja dem i den här uppgiften i den här tjänsten i ditt rike och för ditt rikes utbredande i stad, i vår församling, i vår byggd. Jesus, jag prisar och ära dig. Jesus, Jesus. Tack att du ska leda dem i samtal. Tack att du ska leda dem i tanke. Tack att du ska leda dem i förbön. Och jag prisar och ära dig för det. Jesus, Jesus. Och tack. Tack Jesus att vi får äga dem i din församling här i Avesta. Nu överlämnar vi dem och överlåter dem i den här tjänsten. Och vi sätter in dem i den här tjänsten. Jesus, Jesus. Tack att de också ska få tjäna med makt och myndighet och auktoritet. Som du ger och som du ger ner i deras hjärtan. I Jesu namn jag prisar dig. Amen. Jesus, tack att du får väl signa Ulla, Britt och sven idag, Herre. Jesus, tack för dem de är, Herre. Tack att de älskar av dig, Herre. Tack att de är omsluten av dig på alla sidor, Herre. Nu vill du vara med dem i den här tjänsten de går in i, Herre Jesus. Tack du heligande att du är en verklighet i deras liv, här, Att du vill leda dem i tankar och handlingar och ord, herre Jesus. Och vi vill bara utbe om välsignelse och nåd och vishet, herre Jesus. Tack att vi tillsammans får tillhöra din församling, herre. Tillsammans får vi vara i tjänst för dig på olika sätt, herre. Tack att du är intresserad och, och du har användning för oss allihop, Jesus. Och nu vill vi speciellt be för Ulla, Britt och Sven, herre. Välsignelse så nådig från dig. Amen. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Herren er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till er och ger er av sin förblivande frid. I Guds, faderns och sonens. Och den helige andes namn Amen Gå i frid och tjäna Herren med glädje Amen Ni har gett oss ett stort förtroende Vi accepterar det Och önskar att vi ska kunna få vara stöttade utav er I den känns som det innebär Att uh, Uppmuntra och ge tröst När det behövs Och jag vet att det behövs Gud vill er Och vi går med stor ödmjukhet in i det här Känner oss, Ja, ganska Ganska för små Egentligen Men Vi vet att vi har en Gud som gör det som är omöjligt för människor, det gör han. Tack. Vi ska fortsätta med att be för de här biblarna. Jag vet inte svensk, skulle du vara kvar här? Jon ska komma fram i alla fall också. Så ska vi ta en stund. Ni ska få berätta vart det är. Aktuellt den här gången Jajamän. Ja, jag vill säga så här Ni känner ju de här personerna som står här Jag vill också att Någon Tillkommer med Bröder, vi ska väl signa Biblarna här Först vill jag citera Tre rader utav Nils Frykman Så här säger han O vilken ära Gud är oss nära Herren ibland oss bor Ni kan ju den här ni kan den här sången, tänk på den och tänk vad den egentligen talar om. Budskapet om Jesus, det är det som delas ut. Imorgon så ska John och Ödabryt finnas i en skola här i stan och dela ut de här bilarna. Jesus Beskrivs av Johannes så här Ordet Fanns Innan skapelsen Och det ordet det var Kristus Och det Den personen Kristus var ju liv För Johannes och de andra sa Vi såg honom Vi tog på honom Vi hörde honom Ja vi kände på honom Och det livet Är människornas ljus Står det Här har vi ljuset Som nu Med vår välsignelse Går in till ungdomarna i skolan. Det är jättespännande att vara med i en sån händelse. Be för dem imorgon på förmiddagen. De är i skolan. Tack herre att vi får lägga både... Jag och Ulla, brittiska för dig, men också ditt eget ord, Herr Jesus. Vi ber dig att det här ska få landa på redan förberedda marker, Herr Jesus. Vi ber att de här testamenterna ska få ta sig emot med glädje herre Jesus. Jag ber att ungdomarna ska få känna en, en glädje att få dem och en vilja att läsa dem herre Jesus. Jag ber att de ska öppna ditt ord och att det ska fånga dem i Jesus. Jag ber dig helig Ande att du ska vara med och verka i varje skolungdom som tar emot dem i Jesus. Så att när de öppnar och bläddrar lite försiktigt så, så ska du med din kraft vara där och verka på ett mäktigt sätt så att de blir fångade av dig i Jesus. Fångade av den kärlek som finns i ditt ord här Av den kraft som utgår ifrån ditt ord i Jesus Vi ber dig om din välsignelse I Jesu namn Amen Ja herre Tack för ditt eget ord Herre Tack att vi har fått upplefte i våra hjärtan Och herre nu vill vi att Du här ska bli till välsignelse för Människor som får det här, Herre. En tröst på vägen. En hjälp i livet. Jesus, vi prisar dig. Vi signar nu Ulla Britt och John när de går här imorgon. Kära Jesus, tack att du är med dem, Herre. Låt din heligande vara över dem, Herre. Och få känna din kraft när de går. I Jesu namn. Amen. Tack. Vi har hört en mycket bra predikan av Thomas och vi ska ta en liten stund nu där du också får också få möjligheten att, att gensvara på den. Där du får möjligheten att söka dig och få hjälp i bön. Vi vill gärna erbjuda dig den möjligheten att söka dig framtid, komma och, och så vill vi be tillsammans med dig. Anna kommer att och leda oss i lovsång och så tar vi en, en stund där vi både uppöj, upphöjer honom men också söker den hjälp som finns att få för den som har behov av det. Kan stå och upptrycka. Ska vi sjunga om namnet Jesus? Bara upphöja namnet Jesus. Som är över alla andra namn.